Дисонанси Дето има хармония, там има право. Хармонията изключва всякакви противоречия. Тя е закон на божествения свят. Божественият свят е свят на велика хармония. Въпреки това, наред с хармонията съществува и дисхармония в живота. Кой създава дисхармонията? Хората я създават. Обаче те носят последствията за това, което са създали. Дисхармонията отклонява човека от правия път, същевременно тя го отдалечава от Бога. За да се върне отново в правия път, човек трябва да внесе божествената хармония в себе си. Но обикновено преди да внесе хармонията в живота си, човек се натъква на дисхармонията. Внесе ли една нечиста мисъл в себе си, той попада в дисхармонията или в дисонанса на живота. Нещастието всякога започва тогава, когато се спре музикалния ход на нещата. В древността са учили религиите без музика. Затова са нямали никакъв успех. Там, дето няма музика, няма успех. Там, дето има музика, има успех. Християнството в първите времена имаше музика. Религиозната музика се измени, стана тъжна. Миньорна. На един религиозен човек, като му запеят весела песен, той казва «Не може весела, само тъжна, миньорна». Той не е естествено състояние, но болезнено. Цялото християнство е приело тия изопечени идеи. Казват «Тъмен е живота, мрачен». Какво ли не казват? Значи един свят, който Господ е направил – ние го възприемаме мрачен. Светъл е светът. Ние сме унези пътници, които дигат прах около себе си и мислят, че целият свят е потънал в прах, в облаци. То не е вярно. Щом сте неразположени, това означава, че не пеете, че дисхармония има в мислите ви, дисхармония има в чувствата ви, в постъпките ви. А ако вземете да пеете, не можете вярно да вземате тоновете. Някой казва, аз разбирам много от музика, мога да пея. Аз, който разбирам музиката много добре, често проверявам, когато има буря или когато времето е лошо, придобил ли съм нещо в музиката или съм изгубил. Когато има буря и като свиря бурята престава, аз знам, че съм придобил нещо. Когато свиря, а бурята не само не престава, но се усилва, след половин час пак свиря. Аз се стремя да възстановя онова, което е нарушено. Знам, че бурите стават всякога, когато някой разумен човек вземе един крив тон. Тогава капел майсторът в природата казва да се намери този, който е взел крив тон, да се изправи тонът. Търсят го, за това е бурята. Тя продължава, докато той се намери. Като се изправи тонът, всичко отихва. Според вас, какво значи добър живот? Добрият живот значи всички хора да пеят майсторски. Дойде един, като вземе един фалшив тон, наруши се хармонията. В едно общество, като влезе един лош човек, един, който не може да пее правилно, нарушава се цялата хармония. Достатъчно е една мисъл, едно чувство и една постъпка, за да се наруши хармонията вътре във вашата мисъл. Законът е верен не само отвън, но и вътре е верен. Тогава потъмнява вашата мисъл, намалява се топлината ви, намалява се и силата ви. В музиката, вокална или инструментална, всички тонове не се обичат еднакво. Ако съчетаете няколко музикални тона, които не се обичат, ще създадете музикална караница, музикален спор. Това става рядко, но най-малкият музикален спор произвежда известен ефект в света на светлината, в света на топлината или в света на силата. Светът на светлината е божествения свят. Светът на топлината е ангелския свят. Ангелите се занимават с растителното царство. Цветята представляват изложба на ангелите. Светът на силата е човешкият свят. Човешките мисли и чувства – са цветя, които човек излага в невидимия свят. Някои мисли са подобни на магарешкия трън. Отношенията между тоновете не всякога са хармонични. Тоновете на някои гами хармонират помежду си, а на някои не хармонират. За да се познае дали два тона са хармонични, те трябва да се поставят в съгласие. Когато двата тона се допълват, те си хармонизират. Ако те не могат да се допълнят, Ражда се дисонанс. Има известни тонове от съчетанието, на които се образуват хармонични акорди. Обаче има тонове, които, както и да ги съчетаваш, по никой начин не могат да образуват хармоничен акорд. Те всякога образуват дисонанс. А има съчетание от тонове, които човек схваща като някакъв чувствен или мисловен стремеж. Понеже в музиката има едно опоручаване, в нея често се чуват дисонанси. Всеки неверен, нечист тон нарушава цялата хармония. Затова дисонансът трябва да се изхвърли навън или да се изправи. От друга страна, дисонансите в музиката и в живота са необходими за човешкия ум. Те изясняват нещата. Понякога в музиката се оставят известни дисонанси, за да не стане разрушение. Те пазят равновесие. Дисонансите, които хората имат, са необходими. Злото, например, от музикално гледище, е един дисонанс в живота. Ако го няма този дисонанс, човешкият организъм ще хръкне. За да се спаси, сложене е този дисонанс. Следователно, дисонансът е потребен, и след него веднага идва една хармония. Или сам по себе си животът е хармоничен, но когато се проявява, забелязват се малки дисхармонии, докато всичко се уравновеси. В музиката се говори за чисти, правилни тонове, а в живота – за хармонични и нехармонични действия. Например, всяко приближаване между двама души представлява приятно съзвучие между два тона. Там действа законът на хармонията. Нехармоничните отношения между хората всякога са резултат от неправилно взет тон. Тоновете там не са чисти, за това се явява дисхармония. После в музиката има понякога неправилни тактове. Но и по-голямата част от живота е построена върху неправилни тактове. Противоречията в живота това са неправилни тактове, а страданията – дисонанси. Човекът е инструмент, който може да бъде в хармония с силите си, а може да бъде и в дисхармония. Целият човек не е въплатен в тялото си. Голяма част от него е извън тялото му. Това е двойникът, непроявеният човек, който е около цялото тяло на човека и се разпорежда с енергиите, които идат отвън и отвътре. Съвременните хора са само автомати на същинския човек от тях. Ако двойникът не може да трансформира енергиите, у човека се заражат ред дисонанси, ред дисхармонични състояния. Но животът може да се продължи именно благодарение на дисонансите. При тях животът е по-устойчив, а материята по-издържлива. Нервната система на съвременният човек не може да издържа абсолютната хармония в тоновете, в звуковете, следствие на което и в речта. И в музиката се допуска да има поне един дисонанс. Абсолютната хармония създава голямо напрежение върху нервната система на човека. Всички поети и музиканти, които са писали произведения, издържани в хармонично отношение, млади са умрели. В този смисъл страданията не са нищо друго освен дисонанси.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 Ако дисонансите са на брой много и на малки разстояния един от друг, те предизвикват разпокъсване в нервната система. Обаче ако са бързи, т.е. кратки и на голямо разстояние един от друг, те са необходими за смяна на състоянията в човека. Ако между ума и сърцето на човека влезе един дисонанс, организмът му постепенно започва да се разрушава. За да се запази от дисонансите в живота, човек трябва да ликвидира със своите атавистични състояния. Те са миризливи течности, в които той несъзнателно попада. От тях само обонянието му може да го предпази. Затова човек не трябва да притъпява обонянието си. Той трябва да избягва дисонансите, които са причина да се притъпи неговото обоняние и организмът му да се руши. Хора, на които чувствата са загрубели, нямат музика в себе си. В музиката има известни тонове, които, ако ги вземеш, веднага започваш да се нервираш. Този тон те засяга някъде в нервната система, разклаща те. Много музиканти има, на които нервната система е разклатена от тия тонове. Като дойде един цигулар, започне да си играе с тия тонове, той се разстройва с тях. Това не е музика, това е разстройство. Никога не ходи да си играеш с пианото. Аз, ако съм пианист, ще взема един акорд и ще спра. Ще слушам този акорд, докато се изгуби. Тогава ще започна да свиря. А той свири безразборно. Човек остарява и се прегърбва от дисонанси. До тогава, докато не можеш да изправиш една погрешка или да превърнеш една погрешка в добро, много малко разбираш. Чистотата от какво зависи? Гледам вкъщи хората не са музикални, не знаят как да говорят, не знаят правилно да вземат тоновете. Наблюдавал съм как се карат хората, къв как, как започват. Има известни тонове в музиката, които произвеждат скандали. Не искам да ви говоря за тази работа, вие я знаете добре, понеже ще усъкатите езика си. Навсякъде в музиката, щом вземеш неверен тон, става голямо сътресение в човешкия мозък. Както грехът, така и в музиката има песни, написани на такива гами, които рушат. Има ноти, които както и да ги пеете, те са пълни със съдържание от взривни вещества. Духовният свят образува вътрешното съдържание на музиката. Всеки тон е затворен в известна форма и ако по невнимание вие разрушите формата на един тон, можете да причините без да искате голяма пакост. Ако се пукне един тон, човек веднага може да избяга. Някои хора са умирали на сцената щом тонът се пукне и човек се пука. Но благодарете, че формите, в които са облечени музикалните тонове, са толкова устойчиви. За това много рядко стават нещастия. Само една смъртоносна гама има. Коя е тя? Това не е ваша работа. Някои искат да знаят кога се пукат тоновете. Има известни мисли и известни чувства, които произвеждат същия ефект, както и тоновете в музиката. Тези чувства и мисли не трябва да се бутат, те са в сила да произведат експлозия. И те имат своя форма, както и музикалните тонове. Ако формата, в която е затворена тази интензивна мисъл или това интензивно чувство се пукне, с него заедно ще се пукне и човекът. Затова, като се натъкнете на една мисъл или на едно чувство, които не ви харесват, оставете ги на страна. В музиката има една опасност. Има една ужасна гама в музиката, от която всички хора страдат. Хората, когато влязат в любовта, опитват тази гама и тогава се раждат най-ужасните работи. Който се влюбва, той трябва да знае, че ще мине през тази гама на смъртта. И ако твоето съзнание не е будно... Тази гама ще те сполетят най-големите нещастия, каквито не си и сънувал. Ние се намираме в един свят, дето всеки ден може да ни дразнят. Минава една кола, която не е направена музикално – дразните. За в бъдеще всички коли ще издават тонове. Като натоварят колата, тя ще издава или до, или ре, или ми. Като вървят две коли, ще имат секунда, терца, музикални тонове ще издават. Сега минава, има някакъв крясък, няма никаква музикалност. Това е музиката на унези духове, които разрушиха света. Първото изкуство, с което всеки човек трябва да започне, е музиката. Не трябва да има човек, който да не може да пее и да свири. Всеки трябва да разбира нещо от музика. Ако вие разбирате законите в музиката, ще видите, че всяко нещастие в света се дължи на някаква дисхармония. Ако в живота си вземеш един фалшив тон, той ще въздейства върху твоето подсъзнание. Има едно съзнание, при което човек не си дава отчет какво става. Инак у човека съществуват четири съзнания. Съзнание, самосъзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. Ако ти вземеш един фалшив тон, напременно те очаква някакво нещастие. В съвременната музика понякога виждам как прониква фатална гама. Една фатална гама, която руши. Не искам да ви я изсвиря, аз съм правил няколко пъти опит с една такава гама. Щом навлезеш в нея, веднага се изменя пулсът на сърцето. Настава меланхолия, идва омраза, отчаяние, злоба. Трябва да мине цяла седмица, да работиш, за да може да се възстанови унази първичната гама. Често вие изпадате в тази фатална гама. Мнозина са идвали при мене отчаяни и казват «Тебе ти е добре, но мене питаш ли ме?» Казвам им. Я вземи основния тон. Какво ще взема, не ми се пее. Казвам, вземи основния тон. Когато говорим за видими и невидими работи, ние разбираме степени на съзнанието, както има и степени на музиката. Това са отвлечени работи. Ако река да сравнявам степените на музиката с степените на живота, ще видите, че има едно подобие – Сам по себе си животът е най-голямата музика, която съществува в света, но същевременно в живота има и най-големите дисонанси. Този дисонанс в живота не проистича от самия живот, но той проистича от самите нас. Когато някой музикант има дисонанси в свирането, те не се дължат на неговата сигулка. Онзи, който свири, той произвежда дисонансите. Онзи, който свири, той произвежда дисонансите. Ще кажете, че се дължи на цигулката. Не, дисонансът не се дължи нито на цигулката, нито на струните, а на самия майстор, който свири. Като дойде истинският майстор и вземе цигулката, всякакъв дисонанс изчезва. В него всичко е хармонично. Сега вие се обесърчавате и казвате, аз не съм даровит човек. Според мене всички вие страдате от чрезмерни дарби, които не съзнавате. Аз не зная как сте се заблудили да мислите, че нямате никакви дарби. И другото заблуждение е, че мислите, че нищо не можете да направите. И третото заблуждение е, че мислите, че сега не му е времето и че всички хора трябва да мислят еднакво. Някой път ми пеят и понеже човешкият глас е много дисхармоничен, имам един уред. турем този уред на ухото. Той и най-грубите звукове ги прави мелодични. Когато някой много кряска, аз казвам, много хубаво пееш. Но ако не е този уред, ще кажа, много грубо пееш, едва те търпя. Но тъй много музикално звучи.